și în și pe pământ, tată, și Sfânt. Preotul Valeriu vă întâmpine cu multă bucurie, iubiți ascultători, cu ocazia programului L271 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe, cu concursul preotului Niculiță, pe care Dumnezeu l-a binecuvântat într-un mod deosebit Alcătuindu-l de meditații asupra fiecărui verset din Noul Testament, facem două treburi deodată. Citim și Noul Testament la rând, împreună cu acestea ne delectăm și cu ocazia unor meditații, așa după cum ne-au fost rânduite. Astfel, lecțiunea de astăzi începe cu meditații asupra versetului 15 de la Luca de la capitolul 24, ultimul capitol al Evanghelistului Luca. Înainte de aceasta, dați-mi voie, însă, să vă citesc câteva sfaturi foarte înțelepte luate din partea lui Ion Plugaru. Ion Plugaru fiind numele sub care se ascunde Spurgeon. Subtitru: Oameni foarte neștiutori, spune el printre altele. Dacă o pisică știe să prindă șoarici și o găină să facă ouă, cu aceasta ele cunosc tot ce este mai potrivit pentru ceea ce au și fost făcute. De puțin folos este calului să știe să zboare. Nu-i de ajuns să poată să meargă bine în trap? Un om de la țară ar trebui să învețe tot ce stă în legătură cu munca câmpului, potcovarul să studieze copita calului, lăptărea sa să fie pricepută în zbântirea laptelui și facerea untului, iar nevasta plugarului să fie învățată în știința gătitului, a coacerii pâinii, a spălatului și cărpitului rufelor. De aceea și Ion plugarul îndrăznește să spună că acei bărbați și acele femei care n-au învățat ce trebuie să știe din îndatoririle lor, sunt foarte neștiutori, chiar dacă a ști să spună cum se zice pe grecește la crocodil, sau chiar dacă ar putea să scrie o poezie despre un cărebuș. Ce desea se adeverește vorba, Ion s-a dus la învățătură ca să ajungă o secătură. Dacă un om cade într-un râu, este mai de folos pentru el să știe să înnoate decât să cunoască toată știința matematicilor și totuși, cât de puțini tineri învață să nuate. Pe cât de adevărată, pe atât de tristă, este ultima remarcă pe care a făcut-o, și anume, puțini tineri știu să nuate. Pe marea vieții acestea, sunt din ce în ce mai puțini tineri care știu să nuate și să supraviețuiască. Din ce în ce mai mulți. Sunt cei care sunt înghițiți de varurile acestei mari a vieții și, din nefericire, mulți dintre ei, dacă nu cei mai mulți, sunt înghițiți, înnecați pentru totdeauna. Lumea aceasta este deseori comparată cu o mare pe care trebuie să știi să vâslești bine, altfel ești înghițit și dus la fund. Sunt atâtea plăceri care te asaltează din toate părțile atât dinăuntru cât și din afară, încât numai un văslaș bun poate să reziste pe deasupra, să nu fie luat de valuri, ci să fie purtat de ele către țărm. Cine poate să fie vâslaș mai bun decât Domnul Isus singurul, care a supraviețuit când a fost aici în lume și n-a fost răpus de valurile acestea? De aceea, oricine, care se suie în barca Domnului Sus, poate să fie sigur că va ajunge teapăr și nevătămat la malul vieții acesteia, mal care este trambulina după care se sare în veșnicie. În veșnicie sunt două locuri, unul de chin și unul de fericire. În care din cele două vei sări, dragul meu? Despre satan? Ne arată cartea Apocalipsei că va fi aruncat în iazul cu foc și pucioasă în adâncul întunecos. Ca să te duci cu el, nu trebuie să faci niciun efort. Ne naștem, spune David, în păcat și în nelegiuire m-a născut mama mea. Deci, prin naștere îi aparținem, nu avem nevoie să facem nimic ca să mergem cu el. Ca să mergi cu Domnul Iisus, Domnul Iisus a spus că se duce sus la Tatăl să ne pregătească un loc. Dacă vrei să mergi cu Domnul Isus și când ajungi la malul vieții să sări în veșnicia fericită, trebuie să te sui în vehiculul credinței pe care El ni l a pus la îndemână. Facă Domnul ca gândurile care urmează să te determine să-ți schimbi destinația suindu-te în barca Domnului Iisus în vehiculul credinței care te va asigura de o veșnicie fericită, dar am oveste și mai bună. În afară de veșnicia fericită, chiar de aici, de acum, de pe pământ, vei fi în siguranță, vei fi plin de nădejde și, independent, absolut independent de toate condițiile văzute, poți să trăiești o viață de echilibru, de pace și de bucurie. Doamne Tată Ceres, binecuvintează, te rugăm și gândurile care se vor spune în următoarele minute, în așa manieră, încât fiecare dintre noi... Cei care nu s-au suit încă în barca credinței pe care ne-ai pus-o la îndemână să facă acest lucru acum, iar cei care ne-am suit în barca credinței să învățăm să ne lăsăm cărmuiți de tine, iar ori de câte ori eșuăm să învățăm să ne uităm la tine, cum s-a uitat Petru. Amin. Cine pentru păcatul tău cel mare. Cine are putea? Cine are putea? Isus Dumnezeiescul este Prin geret pacea du el. El are putea. Putea. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar la versetul 15 din Luca, de la capitolul 24, unde parcurgem o împrejurare foarte mișcătoare și anume, drumul celor doi ucenici înspre Maus, drum pe care Domnul Isus îi ajunge din urmă, stă de vorbă cu ei, ei nu-l cunosc din pricina amărăciunii care cuprinsese cu ocazia morții Domnului Isus, dar îl recunosc la frângerea pâinii. Să citim așadar, rând pe rând, fiecare verset, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Versetul 15, deci, spune așa. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dacă Domnul Isus felul lui de-a fi, este pasiunea vieții mele, dar din pricina împrejurărilor și a slăbiciunilor mele am nedumeriri cu privire la El și la lucrarea Lui, el nu mă lasă mult timp în starea aceasta, ci pe drumul vieții mele se apropie liniștit de mine și intră în miezul frământării mele ca să facă de plină lumină să fiu sigur de lucrul acesta. Vorba aceasta mică, pe când are o mare însemnătate, o adâncă semnificație. Arată că în timp ce vorbeau și se întrebau despre el, atunci Isus a stătut în mijlocul lor. O ce bucurie mare cuprinde toate inimile sincere și care cred cuvântul Domnului când ascultă acest eveniment. Și anume, vrem să avem prezența imediată a Domnului lângă noi? N-avem decât să ne gândim la El, să trăim felul Lui de-a fi, să ne preocupăm cu cuvântul Său și în momentul acela ne bucurăm de părtășia minunată, a Domnului, domnilor și împăratului, împăraților. Sincerității statornice totdeauna îi se descoperă Isus adevărul. De cei nedumeriți, neștiutori și frământați în privința adevărului, Domnul Isus se apropie ca să-i scoată la lumină. O singură condiție se cere și anume căutarea să fie sinceră și numai de dragul adevărului, nu pentru alte scopuri. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Fii atent, fratele meu, la cel care se apropie liniștit de tine pe drumul vieții. Poate fi Iisus. Dă-i deci atenția și ascultarea cuvenită. Nu pierde prilejul. Dacă inima ta arde pentru el, ți se va descoperi. Fii numai atent. Isus se poate apropia de tine sub diferite înfățișări și tu să nu-l cunoști la prima vedere. Dar dacă inima ta arde ca să-l cunoști, ți se va descoperi limpede. Poate el se apropie de tine sub forma unei suferințe. Fii curat cu inima și ți se va descoperi. Fii foarte atent prin credință. Isus înseamnă cuvântul său scris, înseamnă felul lui de a fi, înseamnă și săi adevărați. Sinceritatea ta în căutarea adevărului dumnezeiesc îți va da lumină ca să cunoști bine pe cel care s-a apropiat de tine, chiar dacă la prima vedere nu poți face deosebire. Domnul Isus se apropie de tine în nevoile tale, în întunericul tău, în îndoielile tale, în ispitele și luptele grele. El se apropie de tine și în bucuriile tale și în toate împrejurările grele vrea să te ajute. Ai încredere în El și deschide-te în întregime ca să poată intra de plin în centrul ființei tale. Revenind la vorba mică pe când vorbeau ei, Isus s-a apropiat, amintim încă o dată că lucrul acesta este deosebit de minunat. Ce trebuie să faci dacă vrei ca Isus să se apropie de tine? Să vorbești despre El, așa cum se arată la versetul 19 în continuare, că ucenicii Lui vorbeau despre Isus. Pentru ucenicii aceștia, Iisus părea a fi mort, dispărut pentru totdeauna. Și totuși, centrul vorbirilor lor era El. A fost de ajuns doar să vorbească despre El, chiar mort așa cum le se părea lor a fi, și i a și arătat în mijlocul lor. Vai, ce rușine pentru noi cei de astăzi, care îl propovăduim că este viu, mărturisim sus și tare la toți că este viu, dar în centrul preocupărilor, gândurilor, planurilor și vorbelor noastre, el apare atât de puțin la unii numai cu ocazia mergerii la biserică sau la adunare, joia, miercurea, duminica, alții numai la paș și la Crăciun, la Anul Nou și la Bobotează. Din pricina aceasta, bucuria lor este tot atât de rară în viața lor, liniștea, pacea, ceea care întrece orice pricepere, de aceea îi vizitează atât de rar, pentru că ei se gândesc la Domnul Iisus tot atât de rar. Ești trist, descumpănit, în întuneric, în neliniște, nesiguranță, în zbucin și frământare? N-ai decât să începi să vorbești, să gândești și să cugeți la Iisus, că El nu va întârzia să ți se descopere în acea clipă, așa după cum este arătat aici, că pe când vorbeau ei, Iisus s-a apropiat. O întâmplare similară întâlnim în cartea Cântarea Cântărilor din Vechiul Testament, în împrejurarea în care Sulamita își pierde pe preiobitul inimii ei în capitolul 5. Când ficele Ierusalimului o întreabă despre felul cum apare iubitul inimii ei, ea începe să li descrie și tocmai aici este minunat să vezi cum, imediat, după ce vorbește despre farmecul iubitului ei, ea își dă singură răspunsul în capitolul 6 cu versetul 2. Mare lucru, mare binecuvântare toarnă peste noi preocuparea în gândurile, planurile și vorbele noastre cu mirele iubit Domnul Isus Hristos. În versetul 16, în capitolul 24 din Luca unde suntem, ne este arătat că ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Deci vorbeau despre Domnul Isus, chiar așa mort cum era, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Acești doi ucenici auziseră despre învierea Domnului Iisus Hristos, dar gândindu-se la cruce și la mormânt, nu le venea să creadă. Le-a fost tot atât de greu să creadă, cum ne-ar fi și nouă greu astăzi să credem că am înviat cu tare sau cu tare. Totuși, inimile lor ardeau de iubire pentru Domnul Isus și din această pricină vorbeau despre El, chiar dacă îl știau mort. Și pentru că iubeau și vorbeau numai despre el, de aceea Domnul Iisus s-a apropiat de ei ca să-i izbăvească din starea lor de întuneric și apăsare. Starea noastră de întuneric și apăsare, dacă persistă să rămână, se datorează unui singur motiv. Nu invocăm prezența Domnului Iisus în starea noastră, gândindu-ne la El, preocupându-ne cu cuvântul Lui sau căutând părtășia frățească. Așa ne arată aici cuvântul că ochilor erau împiedicați să-l cunoască. Multe sunt piedicile în calea ochilor când este vorba de cunoașterea lucrurilor. Altfel privește un botanist firul de iarbă și altfel îl privește un om de rând sau un copil. În timp ce botanistul vede lucruri minunate în alcătuirea firului de iarbă, omul de rând, pentru că nu știe, nu vede aceste lucruri. Neștiința, deci, este o piedică în calea cunoașterii. Ochii celui stăpânit de duhul credinței altfel văd lucrurile adevărului spiritual, pe când cel plin de îndoială nu vede nimic. Ochii îndoielnicului Gehazi nu vedeau astea cerească pe care ochii prorocului credincios Elisei o vedeau, așa cum ne este arătat în cartea Doi Regi. Necredința, deci, este și ea o mare piedică în calea cunoașterii. De lumina care este în mintea și în inima omului, atârnă cunoașterea lucrurilor din afară. Ochii sunt supuși minții și inimii, adică științei și credinței, sau invers, neștiinței și necredinței, depinde care din acestea locuiesc în inima ta. Ne arată cuvântul că ochii ucenicilor aceștia doi erau împiedicați să-L cunoască. În altă traducere scrie ochii lor erau ținuți să nu-L cunoască. Deși Domnul Isus după înviere s-a arătat de mai multe ori ucenicilor, tot nu-L cunoșteau în adevărata cunoaștere. La fiecare nouă arătare, în primul moment ochii lor erau împiedicați să-L cunoască dar îndată piedica era dată la o parte de scumpul lor învățător. A venit însă o zi, ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și de atunci înainte au fost izbăviți de toate piedicile din calea cunoașterii. Adevărul duhovnicesc de dincolo de văl când ți se arată, nu-l recunoști în primele clipe, dar dacă inima ta arde pentru cunoașterea lui, Ți se descopere îndată și te bucuri de el cu o bucurie negrăită. Cei cu inima curată, cu inima sinceră, vor vedea pe Dumnezeu, cum spune cuvântul la Matei 5, 8. În versetul următor, la versetul 17, citim despre o conversație între Domnul Isus și ei. Citim versetul. El, adică Domnul Isus, le-a zis, Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Iubiților, întrebarea aceasta poate să ne opună mereu Domnul Isus și nouă. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum, în familie, la locul de muncă, în societate, în adunare, etc.? Sunt vorbele credinței sau al îndoielii? Sunt vorbele Scripturii Sfinte? Sau ale voastre, vorbe de bisniți sau vorbele oamenilor? Sunt vorbe de sus, vorbe cerești sau de jos pământești? Sunt vorbe care înalță pe Dumnezeu sau care înalță omul? Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Odată cu căderea în păcat, omul a ajuns robul stricăciunii din crește până în tălpi. Gândirea lui, simțirea lui, vorbirea lui și toate lucrările lui poartă pe pecetea păcatului și a stricăciunii. Cu cât cineva se afundă tot mai adânc în păcat, e mai stricat și mai primejdios pentru semenii lui. Unul din semnele stricăciunii omului este vorbirea. Cu cât inima este mai plină de păcat, vorbirea se desăvârșește în rău și inventează mai multe cuvinte prin care să arate răul. Din prisosul inimii vorbește gura. Pentru a înțelege mai bine acest adevăr, amintesc un caz aparte, care a trezit curiozitatea multor cercetători. E vorba despre un trib din insulele Filipine, tribul Tasadi, care vorbește o limbă săracă față de limbile tuturor popoarelor de pe pământ. De pildă, lipsește cuvântul omor, pentru că între ei nu se cunoaște omorul. Lipsește cuvântul dușman pentru că ei nu se dușmănesc unii pe alții, nu cunosc dușmania. Lipsește iarăși cuvântul rău pentru că nu-și fac rău unii altora. Ei n-au cuvinte decât pentru bun, frumos, bucurie, etc. și lucrul acesta se datorește faptului că n-au avut contact cu niciun alt popor sau trib din lume. Potrivit unui articol subtitlul O limbă săracă, din ziarul România Literară, din 28 iulie 1975, tribul acesta a fost descoperit cu vreo 10 ani în urmă, deci aproximativ anul 1965, când un călător singuratic, exploratorul Dafal, a dat peste ei și i-a speriat. Aceștia folosesc foarte des cuvântul mafeon, care înseamnă bun și frumos. Totul li se pare bun și frumos. Sunt veseli, drăgăstoși, sensibili, Prietenoși. Nu au idoli și nici arme. Oare nu ne spune nimic această descoperire? Tribul amintit nu cunoștea păcatul în toate profunzimile lui, de aceea nici vorbirea lui nu era stricată. Această stare de lucruri nu mai poate rămâne așa, fiindcă și ei au luat legături cu lumea, așa zis, pusă în ghele civilizată. Astfel li se îmbogățește chipurile și lor limba. Învățând și ei ce este dușmania, răutatea, invidia, omorul, crima, toate celelalte. Versetul nostru arată că Domnul Iisus le-a zis: Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? De unde izvorăsc ele? Frații mei, trebuie să cercetăm adânc izvorul vorbelor noastre, ca nu cumva să fie de pe Pământul Necredinței al uri și al păcatului să nu fie din firea noastră veche care este roabă stricăciunii dacă nu avem un cuvânt de întărire a credinței de înflăcărarea dragostei și de limpezire a căiului Dumnezeu pe pământ să nu rostim nicio vorbă să avem grijă iarăși ca nu cumva vorbirea noastră să se ocupe mai mult cu lucrurile de jos cei doi ucenici de pe drumul Emausului erau copleșiți de îndoială cu privire la marele lor învățător, Domnul Isus, care fusese omorât pe cruce pentru că ei așteptau altceva de la el, nu moartea lui. Ei credeau că el va ajunge mare împărat peste Israel, dar cele petrecute cu trei zile înainte le-au răsturnat gândurile și le-au zdrobit credința. Vorbele lor, deci, erau vorbele deznădejdii și ale fricii. În timpul acesta, Domnul Iisus a apropiat de ei și le-a zis ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum, iar ei s-au oprit uitându-se triști. Tristețea este rana sufletului, așa spunea odată Sfântul Ioan Gură de Aur. Un credincios nu poate face lucrarea adevărată pentru Dumnezeu pentru mântuirea și desăvârșirea sufletelor în această stare. El împiedică, prin starea lui, solia adevărului lui Dumnezeu de a pătrunde în inimile ascultătorilor cărora le vorbește. La întrebarea Domnului Isus, cei doi ucenici s-au oprit și s-au uitat triști la el. Erau uimiți că un om care venea din Ierusalim nu știa despre cele întâmplate acolo și, în tristețea lor, au început să-i povestească ei, Domnului Iisus, toate cele ce s-au petrecut cu el, fără să știe că de fapt îi vorbeau tocmai Domnului Iisus despre cele petrecute cu el. Ucenicii erau triști, dar tristețea lor n-a stins focul dragostei care le ardea în inimă pentru iubitul lor învățător și de aceea Domnul Iisus s-a apropiat de ei, le-a vorbit și a ridicat din starea lor. Dragostea totdeauna este răsplătită de Dumnezeu cu lumină și biruință. Dragostea lui a răsplătit pe femeile care s-au dus la mormânt să-i meze trupul mort. Dragostea a răsplătit pe acești doi ucenici, a căror inimă continua să ardă pentru Isus, deși îl știau mort. În versetul 18 aflăm că, după ce Domnul Isus le pune întrebarea, Citim așa, drept răspuns, unul din ei numit i a zis, Tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Versetul ne arată deci că erau doi ucenici. Cine era al doilea ucenic și cum se numea el, nimeni dintre oameni nu poate spune precis. Tradiția presupune că ar fi fost Luca, fără niciun temei însă, dar acest lucru nu are nicio însemnătate. De însemnătate este adevărul pe care Domnul Isus vrea să-l statornicească în inimile credincioșilor săi de atunci și din toate timpurile, și anume, adevărul despre învierea Lui. Cine este statornicit bine în adevărul despre jertfa răscumpărătoarea Domnului Isus și în adevărul despre învierea Lui, acela are tot ce trebuie în ceea ce privește mântuirea. Urmează apoi celelalte din cuvântul scris al lui Dumnezeu, care lucrează la desăvârșirea lui. Așadar, unul din ei a zis, Tu ești singurul străin aici în Ierusalim? Într-un înțeles duhovnicesc, dacă vorbim, Domnul Isus era într-adevăr singurul străin în Ierusalim. Și nu numai în Ierusalim, ci pe toată fața pământului. El era străin de păcatul și de idealul lumii, străin de firea și căile ei... Străin de rândul pământului. Da, el era străin, adică nu avea nicio legătură cu această împărăție a întunericului și a morții. Stăpânitorul ei, diavolul, nu avea nimic în el. Străini de ferul de a fi al lumii, sunt toți adevărații urmași ai Domnului Isus până la venirea lui. Ei, la fel ca și căpetenia lor, n-au unde să-și plece capul aici și n-au alt drept pe pământ decât crucea. Întrebarea celor doi ucenici, tu e singurul străin aici în Ierusalim? Poate fi fără semnul întrebării și anume, tu e singurul străin aici în Ierusalim, căci noi toți mai avem câte ceva din cele de jos din lumea păcatului. În altă traducere spune, tu e singurul vremelnic aici în Ierusalim? Ferice de acela care prin credință a primit pe Domnul Isus ca mântuitor că va fi izbăvit de tot ce este străin de Dumnezeu, devenind un străin și un vremelnic prin lume, fiind un moștenitor al împărăției luminii și vieții veșnice. Unul din ei i-a zis, Dragul meu, tu zici ceva lui Iisus? Ce anume? El așteaptă un cuvânt de la tine. Dragul meu ascultător, Sub forma unei poezii, al cărei titlu este Când fața eu întorc, pe care o recit ca încheiere, ca punct de încheiere a programului L271 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, îți sugerez un cuvânt pe care ar putea să-l spui lui Isus: Când fața eu mă întorc spre tine și în sus când te urmez supus. Eu merg de-a de în lumina, ce darnic mi-o reverș Iisus. Dar când te părăsesc și fața din nou mi o întorc spre lume în jos, Eu merg în umbra mea cu drumul întunecat și alunecos. O, spre ascultarea ta, Iisuse, întoarce-mi fața necurmat, Tot drumul meu până la înviere să-mi fie strălucit urmat. Amin.